Välkomna till Sveriges Kommunistiska parti och Radio Kommunist, Det är Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund som står bakom dem. Sändningarna kan du också höra över internet www.kommunist.se Och vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti så om du går in på den hemsidan www.skp.se så finns där egentligen all kontaktinformation du behöver där finns adresser till resten av landet eh, om du vill om du lyssnar över internet men där finns också andra länkar till vårt bokförlag och bland annat till vår tidning riktpunkt som är en läsfärd tidning vill ni passa på så kan ni också där ta en prämmration på pappersutgåvan men ni som bor här nere i området runt omkring, ni kan naturligtvis komma till Malmö till Södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan i Malmö. Och där är det öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du vår telefonnummer 040 611 8882. Vi som är i studion, det är Viktor och Jan ansvarig utgivare för programmet är Steinberg. Har du frågor att ställa om kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera, då ringer du naturligtvis till studion och det är telefonnumren 040 4370 eller 040-4370-71. I dagens program ska en, en annan personer måste medverka. Han ska medverka på telefon. Han är konstnär och vi ska presentera närmare sig när han ringer. Men vi har nog siffrorna för arbetslösheten innan han ringer. Och som ni säkert har sett, jag vet inte fall då att rubriker i man har skrivit kanske ganska smått om det då. Det är ju att den här så kallad krisen som kapitalismen befinner sig i har fördjupats. Fler och fler människor blir arbetslösa. Den ekonomiska tillväxten som man brukar eh, prata om, den är stadigt sjunkande den har gjort en riktig eller fortsätter att göra en djupdykning nu är man nära på prognoserna för EU-länderna att man hamnar ungefär på samma resultat som vi gjorde 1992 och det blir ju naturligtvis det återspeglar sig naturligtvis i arbetslösheten som vi ser stiger hela tiden idag är det ännu fler öppet arbetslösa det är 210 stycken det är en ökning med, med tusental men samtidigt så har folket i armsåtgärder också ökat ungefär med 3000 människor så totalt så är det 4000 fler som är öppet arbetslösa och då är de 40 000 som är deltidsarbetslösa inte medräknade medrättnade de nya lediga jobben blir inte särskilt fler utan de det är som tidigare de ligger ganska konstant men antalet sökande som får jobb av de lediga de minskar naturligtvis så är det med kapitalismen när det är allt mindre och mindre folk som får ett arbete. Man kränker de mänskliga rättigheterna att jag är människor ett arbete för sin och sin familjs försörjning. Det gör man i massomfattning. Nu har vi, är det Sebastian vi har med oss? Hej Sebastian! Ja, hej! Du, du hör maj ja. ja, det är bra! jag är också. Ja då. Okay. men Viktor ska du kan öka volymen lite på, på Sebastian så hörs det lite bättre. Vi, vi, vi har inte presenterat dig nu. Vi, vi jag sa som hastigt att, att du skulle vara, vara med oss. Okej. Okay. men Sebastian är en ung konstnär. Han bor i Stockholm och är med oss på telefon från Stockholm. Han eh, sysslar med musik, film och videokonst. Det är inte samma som film, det tror jag nästan. Men det är det inte. Det kommer Sebastian till att berätta. Hans artistnamn är Sebastian och se 3x. Han heter Jöngren. Jag kommer inte ihåg ditt dubbelnamn Sebastian. Jöngren Viberg. Ja, okej. Okay och vi ska spela lite av hans musik och, och se, prata lite om konst det har ju varit aktuellt nu de senaste tiden Både här i Malmö mm, naturligtvis när man hävdar att det är konst att måla de där skulpturerna musikanterna i Malmö som finns på gågatan en orkester som marscherar så kallade i i det. Och de målades röda tror jag det var. I och för sig rött En bra färg. Det var också en form av konst. Man satte upp eh, burkar som där står Cyclone Bay på runt ähm, ett ställe här i, i Malmö så det kallades också konst så konsten kan vara väldigt konstig ibland men det ska vi kanske kunna reda ut med Sebastian hur, hur en ung konstnär ser på på konsten så du är välkommen till vårt program, Sebastian. Ja, tack, tack. Eh, och vi har ju naturligtvis lite frågor. Först, du kan presentera dig mer. Du är med något som hittar på eh, vad heter Ja, eh, på gruppen Ja, precis. Du kan kanske börja med att berätta lite om den och, och vad ni sysslar med. Ja, visst. Eh, jag ska försöka ge en relativt uh, kortfattad presentation av uh, fördalkinggruppen och vad vi gör för arbete yeah. uh, det är så att genom historien så har det alltid skrivits manifest av olika typer av konstnärer och alltid bildats uh, grupper uh, och uh, fördalkinggruppen är just på det sättet en sammanslutning av olika typer av konstnärer som delar samma grundsyn på vad konst är och vad konstens uppgift i samhället är och lite förenklat så kan man säga att den uh, syn som vi har är den som har varit härskande inom den uh, klassiska musiken ända sedan, ungefär sedan uh, Beethoven kom in i bilden i slutet på 1700-talet. Och uh, uh, idén om den fria konstnären. Och ja, uh, uh, uh, alltså, det är en syn som idag anses vara ganska förlegad. Uh, och började antet vara förlegad tror jag ungefär i och med eh, 60-talet och när de kommersiella krafterna i kulturlivet eh, började utnyttja att inträde i det svenska kulturlivet mm. så har den här synen på den fria konstnären försvunnit och ersatt av en betydligt mer eh, kommersiell alltså kommersiellt genomsyrad syn eh, och vi gör ingen hemlighet av att vi sympatiserar med kommunismen som den tar sig uttryck i marxismen-leninismen. Och det är ju naturligtvis inte särskilt bra att göra det om man, tyvärr är det så i det samhällsklimat vi har idag att man inte, det är många som inte tar den på allvar. Men det, är... det är... man är ju tvungen att säga vad man tycker helt enkelt. Och eh, gruppen grundades eh, år 2005 av mig och en eh, Malmö-baserad bildkonstnär och videokonstnär som heter Niklas Nydal. Och vi betraktar oss som ett, frö, som ett slags eh, frö till en framtida ny konstnärlig rörelse som, som jag sa står i motsättning till det etablerade kapitalistiska kulturlivet som finns idag och som är kanske mer eh, kommersiellt eh, genomsyrat än någonsin. Och eh, det är säkert många som funderar över namnet, varför vi heter Podolkin-gruppen. Och eh, vi har uppkallat oss efter eh, en rysk stundfinnsregissör som heter Sevolod Podolkin. Som tillsammans med Eisenstein och några till på 20-talet eh, ställde sig till den unga eh, sovjetstaten för förfogande. För att göra stumfilmer som idag anses vara bland de största filmkonstverken som någonsin har gjorts. Mm -hmm. Och eh, vi anser såklart att han är ett föredrag med både konstnärligt och politiskt. Mm -hmm. Och vår kärnverksamhet är framförallt att vi driver en webb TV där vi på något sätt försöker kartlägga kulturlivet idag, alltså det osynliga kulturlivet, dissidenter i det borgerliga svenska kulturlivet med hjälp av intervjuer och ja, olika typer av samtalsprogram helt enkelt, där man diskuterar konst i förhållande till samhälle, i förhållande till klass och ur ett historiskt perspektiv ibland blir det ju också ur ett religiöst men vi har alltid en den, den, den sociala aspekten av konsten finns alltid där. Och ja, sen är det så att vi fungerar i praktiken också som ett produktionsbolag både när det gäller filmskapande Vi har producerat två större filmproduktioner och en rad eh, vad ska man säga, mer småskaliga konstvideor och sen också skivutgivning. Jag har själv gett ut två fullängdsalbum med eh, för Dalkinggruppen som etikett och ja, det vi reagerar mot mest i det samtida kulturlivet är ju bortsett från att det präglas av ett väldigt rått kapitalistiskt tänkande så är det väl den här um, kommersialiseringen som, som aldrig tidigare har befunnit sig på en sån nivå som den gör nu med de, alltså, att till exempel design och reklamfilm och sånt har fått konstnärlig status idag. Alltså yeah. reklamfilm har status av att vara konstverk idag, vilket inte... Alltså, det känns som att de här diskussionerna om att reklam är skadligt och det, det, det förstör på, på olika sätt. Det förstör ju framförallt när man ser på tv. De är liksom bortglåsarna, utan nu när man håller på med film idag så är det då ska man vilja göra reklamfilm. Det är mm. så etablerat i filmbranschen. Och det där går igen också i musiklivet. Och det, och, det, och det är ganska trist. Och på det sättet så tycker vi att den tid vi lever i nu är en väldigt eh, tråkig tid att leva i som konstnär. För att man har så otroligt lite egen frihet att göra vad man vill. Och vi, vi tar oss den friheten, men vi får ju betala priset att vi, vi står utanför. Vi befinner oss utanför etablissemanget. Därför att det är ingen som vill. Det är ingen som... Ja... Det, det är så oförenligt med hur man hur dagens kulturliv ser ut mm. så vi står för oss själva men det är vi stolta över och yeah. vi har väckt eh, ganska stort intresse och det, man behöver bara googla på, på Dalkinggruppen så får man upp flera tusen resultat mm. och det säger en del om att det finns, det, det finns också ett intresse för oh, yeah. kultur som inte faller inom ramen för vad som är tillåtet idag mm. eh, och ja det, man skulle kunna säga att den typen av konstnärer som vi mest eh, har ge, ge, alltså som vi har mest gemensamt med det är väl egentligen eh, konstnärerna om man tänker på tonsättarna, filmregissörerna och så vidare i till exempel gamla Sovjet för att Sovjetunionen alltså vi det, det som förenar oss är att vi har inte vuxit upp i någon särskild eh, subkultur som jag nämnde förut. Det här med subkulturerna och, och hur de har fångats upp av eh, de kommersiella krafterna. Mm. På ett ganska destruktivt sätt. Utan vi har haft en, man skulle egentligen kunna säga borgerligt kulturell uppväxt. När, alltså just när det gäller synen på konst. Mm. Eh, och jag är till exempel skolad i klassisk musik. Jag spelar, jag har, eh, ja, jag är, i skolan är klassiskt piano. Mm. Och det är ju, om man frågar folk vad, vad är den mest borgerliga musikformen du kan tänka dig då är det klart att man säger klassisk musik. Mm. För det finns inget som man upplever som mer borgerligt. Mm. Men eh, den, här par, den här parallellen jag drog till Sovjetunionen är att där ansågs den klassiska musiken faktiskt vara en av de högsta konstformerna. Och det var en det var en sån Värdering de hade som, som gick igen ända från början, alltså 19, 1917 till Sovjetunionens fall. och Jag tror inte så många skulle kalla Sovjetunionens kultur för, förborligt i traditionell bemärkelse. Mm. Så det ja, alltså det, det där är ju mångfacetterat Och det är ganska många, ja, alltså det, det är rätt mycket att nysta upp om man säger så. Vad, alltså vilken kultur som är borg, eller vilken som inte är det yeah. det, det är ju viktigt att slå vakt om all god kultur egentligen alltså att föra vidare vi, vi, även om vi är kommunister så tar vi ju det bästa från det samhället vi kommer naturligtvis. Ja. så det behöver ju inte innebära även om det är grunden är jag ska bara berätta vad, vad jag har läst om, med, om er på internet, det var en Ann Löwenstein, en konstnär också, hon sa och mer, äntligen en motkraft i den såsiga scenkapitalismens dans kring guldkalben plågad av vår konst blir allt mer marknadsanpassad och blir konstnärer, allt mer egoistiska och självcentrerade har jag tjockat efter motkraften man kan ju inte ens, ensam betjäla kämpa ett helt samhällskultur och politik. Det var en Löfvenstein. Och det, det tycker jag är rätt så intressant och du beskriver egentligen bra vad du, du säger. Viktor ville ställa en fråga till dig. Det, det är ju så här att vi på Radio Kommunist, vi har ju, vi har tagit upp det här temat ett par gånger kanske inte så genomgripande som eh, det viset som du har gjort nu när du berättar här. Men vi har ju den synen på kulturen att Uh, vi tycker att uh, inte bara att den har blivit mer och mer kommersialiserad men vi ser också att man har på något sätt gjort en institution av den att det är bara den där passiva kulturen uh, att du går och tittar på någonting, man ska kanske gå på en koncern någonstans eller något sånt utan uh, vi här från SKP sida, vi har ju hela tiden uh, tagit fram det att uh, vi vill att man ska ha en aktiv kultur, att människorna ska deltaga också själva så mm. att den inte kulturen bara blir någon någon fin sak på en tapet någonstans. Är det något sådant? Om vi ska vad, hela tiden utveckla den gemensam. Jag vet inte, vad har ni för syn på det? Det stämmer faktiskt väldigt bra. Överens med vår syn. Ja, alltså, alltså, man skulle kunna säga att det är naturligtvis en utopi. Men vår vision är att samhället där alla är konstnärer. Och just som, som ni säger, den här passiva konsten. Det var väl det det var väl det jag menar lite med hur subkulturerna har utnyttjats mm. för att i och med att eh, Bob Dylan satte ju en trend på 60-talet mm. med det här att ja, någon slags um, det här att man ska bli rockstjärna och att man, man ska väcka förundran bland stora stora folkmassor som, som helt hängivet ska, ska på något sätt beundra och, och, och det, det står i motsättning till den den här timen om man säger som man kan säga att Strindberg eller Beethoven står för där konstnären är en, att en fri konstnär som också skapar konst eh, för sina medmänniskor som om de också vore konstnärer. Det är på något sätt en grundförutsättning när man är en fri konstnär att man utgår ifrån att de som sedan tar del av det man har gjort har eh, samma fria inställning till mm. det hela och det är just det här passiva. Alltså det här att man ska... Alltså det, det har kommit att handla väldigt mycket om siffror. Att man ska ligga i topp 10 för att kunna räkna. Så man ska eh, man ska göra skivor som, som ska sälja guld. Man ska helst få en hel rös med brev varje dag. För annars ser man inte på riktigt. Mm. Och det tycker jag, eh, som du sa här, att det har blivit mer och mer så, vilket är väldigt beklagligt. Jag läste en, en, en sån här biografi om, eh, om Victor Schärr från några år sedan och den var väldigt intressant för eh, den handlade om, eh, om, om, om konstens utveckling under agenda-tiden och eh, hur det var tidigare och hur det blev, kom att bli efteråt också. Den tog av de här sakerna. Och eh, då berättade de att eh, alltså, konsten var ju väldigt influerad från USA ju. Och eh, mm. det man ville göra det var att man skulle skapa en ny konst i, i kelon och de här året. Så det blev en form av explosion här helt plötsligt. att Man bildade väldigt många teatergrupper och, och konstnärsateljéer. Och det man gjorde var att... Det var rätt roligt för han, han beskrev att de skickade ut dem i, i de fattiga områdena så skulle de visa hur det gick till så fick de visa en gång sen efteråt så sa de, jag stick nu för det här ska vi fixa själva vi inte har. Okay. <laughs> så, så, ja, ja. Och det, det är väl det vi också ju menar just med det här att uh, man ska ju själv, uh, man ska, vi, ska, vi ska ju själva utveckla vår egen kunst ju. Ja, jo. Och ju, jag kan tänka mig, och jag, jag har fått sådana reaktioner att uh, på gruppen uppfattas som mm. eh, på sitt sätt väldigt elitistiskt att, att vi skulle vilja skapa någon slags ny eh, vad ska man säga, eh, elitkultur men eh, det, alltså det är snarare anti-elitistiskt på det sättet att vi faktiskt vill smita av oss och vi vill ha en dialog med mm. de som tar del av det vi gör eh, och eh, som du sa det här eh, den här nya eh, det här, det här nya kulturlivet som de ville skapa i Chile under eh, eh, Alliandes tid, var ju, alltså när eh, som jag har förstått det, så när Pinochet kom, kom till makten så kanske ännu mer förödande än alla försvinnanden och alla som dog och all tortyr. Och eh, att man klostade eh, den chilenska vänstern och det här socialistiska styret var också att man lyckades ta död på eh, Det här kulturella experimentet Ja men jag gick ju till mm. väl, det det fanns ju fler än bara eh, Victor Schara till exempel mm. De här, eh, inti Ilemane är väl också Helenska mm. och Kuyla Pajoun Och sen hon eh, Violetta Parra mm. Var väl också verksam då mm. Mm. Så det var det. det det var ju som du säger en explosion av folkkultur. Mm. Det kan, Sebastian, du kan, du kan hänga kvar, men vi får kanske spela lite musik eh, emellan annars så lyssna folk. Ja. Vi ska, se för vi får fram rätt låt eh, nu så får vi en av dina låtar som du har gjort. Okay. Du, du kan hänga kvar alltså. Ja.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 Hjälplösa människor har ingen idé Pionjärernas plikt är att hålla ryggen rak Och lära kommunismen som är arbetarnas sak Vi förstår, vi förstår, du har lärt oss något nytt Vi ska skrida till kamp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 Nu ska proletariatet skiva rättvisa Så upp till kamp hela Sveriges folk från jordens alla hög För det har äntligen blivit revolution på gång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 Ni lyssnar på radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vissa är i studion det är Viktor Jörn och så har vi Sebastian med oss i telefon. Jag hoppas Sebastian har oss fortfarande. Ja, ja. ja, Sebastian är en ung konstnär, bor i Stockholm, är med oss per telefon. Ja. Vi diskuterar konst och konstnärernas roll i. i i samhället. Vi var inne på lite hur, hur konsten hade utvecklats under allianter i Chile och hur sin juntan egentligen mördar alla former av inte bara västerfolk utan alla möjligheter till konst. Victor du hade någonting annat du ville. Fråga om det. det. är ju så här att vi, särskilt i Skåne vi har ju, och särskilt när man har läst om polisens agerande när det gäller här nere på Rosengård men eh, vi har tagit upp emellanåt Sverigedemokraterna och deras syn på konst faktiskt också. och eh, vi vet att i landstinget eller i ja, landstinget då för, det var väl ett halvår sedan eller ett år sedan, så värdade de den eh, synen på att eh, pengarna som gick skulle bara gå till vad det nu, svensk ja, det svensk kultur. Då sa vi, vad är egentligen svensk kultur i sådana fall? Det är väl lite svårt att definiera eftersom man har ju alltid importerat det mesta här i Sverige. Mm. Och eh, vi undrar hur ser ni just på den där synen med eh, Sverigedemokraternas monokultur om man ska säga så? Ja, alltså som, som man hör i texten nu på den här låten som, som just spelade så lagt ganska stor vikt för det här att ja vi är svarta, vi är gula, vi är vita och så. Alltså mm. vi, vi har väl rakt motsatt uppfattning om um, vad som är konst och vad som är svensk konst och kultur. Alltså jag, jag ju, ju mer jag tänker på hur, alltså om man ska säga, försöka sätta in i Sverigedemokraternas resonemang då så svårare det blir att förstå mm. alltså vad som är svenskt, därför att um, Ja, Sverige, alltså det skulle väl vara om man, om, om, om man drar upp några förgrundsdistanser, om, om jag nu skulle göra det utifrån, utifrån mina värderingar, då, då skulle jag tycka att Strindberg är väl egentligen, äh, att som svensk kan man, kan man vara ganska stolt över honom och så. Alltså, ja, det kan ju låta knäft men det är väl det enda jag kan komma på då Strindberg och sen går, går man vidare och så försöker man hitta bra bra konstnärer som har varit svenska, men det där är ju... Äh, alltså, det är... Det är ett resonemang som inte tål någon djupare analys, faktiskt. Mm. Jag, vet, alltså det, jag, jag, jag vet inte ens hur jag ska... Alltså, så, så, alltså den där synen på... Äh, den där inskränkande synen på konst och kultur är så... Äh, den är ju så inskränkt så det är svårt och på något sätt, alltså, det är svårt att ge svar på tal. Ja, yeah, det är svär, det, inte, ja. det är svårt att hitta, alltså egentligen någon tankegång i det för eller ju tankegången, ja den att den, den är väldigt inskränkt men det det det de blir ju aldrig något annat. Då än en. en Alltså de, ofta kommer man tillbaka till någon, någon gammal sång. Till exempel Edvard Persson påstår man hade en kultur för dem. Men å andra sidan, om man ser på Edvard Perssons konstnärskap så har han ju gjort många låtar som är... Som är, är Progressiva i texten i varje fall ja, ja. musiken kan jag inte direkt bedöma för då ska man vara mer expert än vad jag är ja, nej men alltså um, om, om man ska jämföra, om, om, alltså ska man göra ett historiskt, um, en historisk jämförelse och se på de länder som har haft ungefär samma syn på alltså samma inskräckande syn på konst som Sverigedemokraterna har då kan man ju ta till exempel Nazi-Tyskland yeah. där man skulle uppmuntra allt som var tyskt mm. och då var det då, då var det nazisterna som bestämde vad som var tyskt mm. och sen ja, allt annat brändes på bål eller ja, blev på ett eller annat sätt motarbetat och, Tittar man på kulturlivet i Tyskland så, alltså, så fort nazisterna kom till makten i princip. Det var ju eländigt redan innan de kom till makten med depression och så. Så det var ju inte, det var inte något idealiskt läge då heller. Men det, det fanns ett rikt kulturliv där. Men så fort de kom till makten så, så försvann alla deras stora tillgångar. Mm. Just därför att de inte var tillräckligt tyska. Och det, är ju, det, alltså det, det utarmade ju Tysklands kulturliv. Tyskland som har varit en stor kulturnation och, och som väl ja, kanske är det fortfarande men det, de slog ju verkligen hål på, på allting där och om man då jämför andra länder eh, som, ja vi, vi kan ta ett land som alltså, man kan ta flera länder men jag, jag, jag skulle kunna, man kan ta ett land som USA men man kan också ta ett land som eh, Sovjetunionen där eh, alltså, det här med nationalitet Uh, inte användes i politiken på ett så inskränkande sätt. Visst gav man alla nationaliteter självbestämmande rätt och så, men det var det var ingenting, alltså det var, det var en ande av, vad ska man säga, sam... Samma oh då? Ja, precis. Yeah. Och de, de, de, alltså de har ju haft ett kulturliv som verkligen har frodats åtminstone under 20-talet så gjorde det det och, yeah. och även längre fram eh, så har de haft väldigt stora tillgångar i form av både författare och filmregissörer och, eh, och eh, men, men det gäller ju även ett land som, som har alltså själva den amerikanska regimen om man säger så att alltså, huset styret har ju genom tiden varit rasistiskt men de de har ju haft en folkkultur i USA mm. med till exempel sådana som uh, Pete Seeger och uh, de som var runt honom som också uppmuntrade ett fritt kulturflöde mellan nationaliteter och uh, ja, kulturer. Mm. Och de har ju också lyckats rätt bra. Alltså det, det finns ju väldigt mycket där att hämta. Mm. Så ska man, göra ett historiskt, um, um, alltså ska man göra en historisk jämförelse så ser inte jag någon, äh, något fall där Sverigedemokraternas modell har lyckats. Och det ser man ju på andra äh, fält också, inte bara inom kulturen utan Norske Tyskland ville ju bli ett av de, alltså en av de europeiska stormakterna tillsammans med kanske England och USA tror jag det var att de, att de, de tre skulle dela på världen tillsammans. Men just genom den där, den där inskränkande politiken de kom att innefatta folkmord och olika typer av förtryck så varade de i ja, drygt 11 år varade nazi i Tyskland. Mm. Och jag tror att det har mycket med det att göra att de helt enkelt var för inskränkta. De hade lyckats mycket bättre om om de, hade, ja, om, om de inte hade varit nazister. Jag vill bara inflika en liten kort grädda. Jag, eh, jag läste eh, antikens kultur och samhällsliv för några år sedan. Och eh, bland de första frågorna som eh, vår att ställde oss eh, var just det här med att man påstår alltid att här i Europa påstår vi alltid att eh, allting kommer från grekerna, och filosofi och så vidare så visar han då att det var ett dialektiskt samband med de andra länderna som var runt omkring. Så ställde han då frågan då till oss varför är det så? Varför brukar vi säga så? Så var det ingen som kunde svara på den frågan och så räckte jag upp handen så sa jag, jo, men det är väl på grund av den europeiska rasismen ju jag kan inte komma på något annat så bara han det så sa han, ja, det är första gången jag hör någon och sa det. så rakt ut alltså jag har inte hört det tidigare och det där finns ju en eh, en senio, och den, den har ju kommit mer och mer just det här med att eh, vi i Europa och så är, är resten av alla andra, de har ingenting att bidra med egentligen. Vi ska exportera inte bara vår demokrati utan också vår kultur och vårt tänkande till alla andra. Ja, jo. Jo, jo, det är ju, så har det ju varit så, framförallt i, i den delen av Europa som, om man tänker den germanska delen av, av Europa, mm. den germanska och den engelska. Så deras koloniala experiment, om man säger så, där de skulle föra civilisation till tredje världen, vilket ledde till att de försatte det som idag är tredje världen i permanent underutveckling. Alltså hela det projektet, civilisationsprojektet, bygger på en rasistisk grundtanke. Som, jag som faktiskt inte delas fullt ut på samma sätt av eh, till exempel Portugal eller andra kolonialmakter som Spanien till exempel, de var inte de hade inte samma vad ska man säga, rasrenhet i kolonierna till exempel engelsmännen vägrade ju beblanda sig med ortsbefolkningen mm. medan spanjorer och portugiser nu var ju det ofta genom våldtäkt men just avsaknaden av just den vad ska man säga, nord rasistiska tanken gjorde att de inte kände samma behov av att, av att hålla sig för sig själva. Och kanske då få driva andra sin, e, sin egen kultur. Så det är någonting till, och, och det där lever kvar i svensk mentalitet än idag. Och det är ju det som gör att ett parti som Sverigedemokraterna kan få så starkt stöd som, som de får. Yeah. Det är ett hundraårigt arv vi, vi kommer egentligen in på en fråga då om antiimperialism och solidaritet med tredje världen och med andra rörelser och där kan ju egentligen alltså konstnärer och många kända konstnärer och många konstnärer kan ju bidra väldigt starkt i den, till den solidariska antiimperialistiska och solidariska kampen Ja. vi har väl mest haft eller säger är det jag som är dåligt bevandrad i det, men det är mest vi har haft i form av musik och sånt, jag känner inte till så många exempel från bildkonst eller annat Nej. finns, finns det sådana exempel eller vilket ansvar tycker du att konstnärer, det är klart att konstnärer har inte specifikt skyldighet utöver vad andra människor egentligen har eh, att agera för antiimperialism nej men just genom alltså just genom sin vad ska man säga, färdighet så har man ju en så yes. kan man vara en tillgång sätt, yes. det kanske inte är så himla vanligt så mm. när det gäller bildkonst och sådär så det är klart att det finns alltså på 60- och 70-talet så här i Sverige så var ju till exempel Carl Johan de Jär gjorde ju en del eh, anti-imperialistiska målningar och sådär som, som har problem med. Men som du säger, det är ju, det är ju framförallt inom musiken, och eh, jag kommer ju att tänka på då Björn Ceders och Mikael Via och deras olika tur, eh, turner för, eh, alltså för att eh, stödja sandinisterna yeah. på 70- och ja, 80-talet, framförallt. Och när, när man lyssnar på den musiken på de texterna och också att de faktiskt lyckades samla in väldigt mycket pengar som gick till eh, alltså samhällsbygget i Nicaragua. Yeah. Och om, om, om man jämför de var de, man kan ju säga att de, de var de som stod på barrikaderna i egenskap av konstnärer och faktiskt gjorde skillnad. Kanske framförallt genom att de väckte opinion. Mm. Men eh, där kan jag ju komma tillbaka till att hur saker och ting har liksom tunnats ut idag för att 2004 tror jag så gavs det och det var ju i kölvattnet efter USAs senaste krig mot Irak mm. så gavs det ut en skiva som jag tror heter trots sånger om trots eller något sånt mm. och det var en ganska många artister, kända artister, alltså bland de kända som, som hade gått samman och spelat in den här skivan i någon slags. Oh, alltså, om det hade varit på 70-talet så hade det definitivt varit antiimperialistiskt. Men mm. när man lyssnar på de texterna så till exempel finns det en, en uh, nyinspelning av den här uh, den evige soldaten mm. uh, som redan när den skrevs, jag tror det var väl. Om det var på 50- eller 60-talet kan jag tycka är ganska ljum. Alltså den är lite sådana här pacifistiskt ljum. Och det där pacifistiska, lite mjäkigt borgerliga, uh, pacif uh, pacifistiska sättet att framföra kritik mot den rådande världsordningen präglar, he uh, präglar hela den skivan. Det är väldigt mycket sånt här att, ja men du vet man försöker göra Israel och Palestina till att de är jämndagliga pater och mm. nu vi måste bara sluta hata och blir allt jättebra och eh, båda är lika dumma och det är alltså, sådana där ganska förmjukande eh, attityder gentemot tredje världen och det säger väl en del om hur ja alltså att, att, att det inte är så jag, menar, vi, vi, jag känner att jag får jämt höra, eller jag läser tidningarna. Trots att det är en förödande finanskris på gång så får man höra att ja, men vi har så bra levnadslander yeah. och vi får så bra med allting och vi mår så bra nu och det blir bara bättre och bättre. Mm. Och samtidigt när man, alltså, när man blir matad med sånt varje dag mm. som är regelrätt propaganda som dessutom inte är sant mm. så börjar man på något sätt, man kan inte hjälpa det utan man börjar ja tro att det är så fast man vet att det inte är så så känner man någonstans att det är så men sen, men, men sen när man börjar tänka efter igen så kommer man på att så där är det inte alls jag menar jämför man idag med, med hur det var för 30 år sedan yeah. så tycker jag att det på sätt och vis är mycket värre för att då det, visst var det på 70-talet som den här äh, IB-affären i, i, i var yeah, yeah. den äh, kan man ju tycka idag att oj det var ju väldigt hemskt. Yeah. Och tänk om det skulle vara så idag. Mm. Och kan tur att det har blivit så mycket bättre. Men sen kommer man att tänka på, oj men det är ju faktiskt värre idag. Mm. Till exempel när CIA hjälpte till att kidnappa två uh, egyptier här mm. på Bromma flyknas. Som jag inte går så långt ifrån. Yeah. Alltså det är, ju, det är ju ett mycket grövre övergrepp. Yeah. Än det som hände på 70-talet som redan då var illa nog mm. Så det har egentligen bara blivit värre och värre i yeah. alla... Lägger man då till om alla de där nya lagarna man har hittat på, fraud och datalagringslagarna ja, och allt möjligt. Så ja, Vi brukar säga att kapitalismen har två. Alltså man kan lösa kapitalismens problem på två sätt. Antingen socialism eller fascism. Så. och, och vi, vi vill ju ha den socialistiska vägen men kapitalet kommer ju till, tillgripa och arrangerar sig för att kunna tillgripa någon form av fascism eller på något vis och, och, och det är ju mycket därför man sätter in de, allt, allt svårare eller hårdare repsolor så, så jag håller med dig om att eh, det som kunde säga jätteligt ut på 70-talet. Jag, jag kom till, när du berättade om, innan de upp sånt så kom jag till att tänka på en amerikansk grupp, eh, Chiqui eller något sånt, en okay. Ja, Och de, eh, de kritiserade... Dixie Ja, okej. Okay. Uh, de kritiserade Bush och, och, och så, de kom också från Texas, liksom Bush. Så de skämdes för att eh, att komma från samma stat som Bush. Det var mm. när han startade kriget mot Irak. Och, och då skär man faktiskt formella bokbål i USA. Eller inte bokboll. Skivboll. Alltså folk. Man samlar in folk för att krossa. Krossa det, så skiv... det Ja. Fick inte sända sin, eh, sin musik på olika, väldigt många radiostationer, oh ja. så, ah ja. att, eh, så ser det ut idag. Ja. Eh, jag skulle bara fråga dig en sista grej Sebastian. Innan vi går in på någonting annat sen. Eh, du har en, den här gruppen. Om folk vill ta kontakt med dig. Hur gör de då? Då kan de ju egentligen eh, gå in på vår hemsida. Och där finns möjligheter till kontakt. Vi har e-post. Eh, adress där. Okej, okay, och hemsidan. Och den adressen är um, till vår hemsida www.predovkengruppen.st. Mm. Du vet ju inte då. <laughs> det är <var> inte så, <laughs> <inte> så komplicerat. <laughs> Vi ska spela en. Um, nu är en låtie av dig, en som Albert Wiksten. Här är tonstaten, va? Ja, uh, eller? <här> nej, nej, fel. Albert Wiksten har skrivit dikten ja och sen är det en kille som heter Tommy Rådberg som har gjort musiken och jag har tolkat den vad jag skulle säga här kommer det att bli vi snackade innan om Michael Vio han har gjort en låt som inte stoppar matchen som spelades 1975 i Båstad när Kilo och Sverige spelar tennis nu ska Sverige och Israel spela tennis den 6-8 mars här i Malmö och Michael Wey har gjort en ny låt text till en ny låt för dig va? men han säger att han inte vill själv tonsätta den eh, alltså tonsätta den utan det lämnar han frit han lämnar vem som helst vill för att använda texten och tonsätta han har lagt texten på eh, hemsidan stoppamatchen.se okay. är, är det någonting du har funderat på Ja, man, du, det skulle vara jättekul menar... du får gå in på den hemsidan ja och titta. det är alltså, man... alltid en utmaning ja precis och det är ju sällan som, som sådana där uh, tongivande musiker kommer med sådana initiativ också för ja. det ja men han uh, annars på? ja gör det så um, ja, vi träffas väl flera gånger vi ska prata lite om nu stoppa matchen eh, om eh, ja, i, i um, som kommer till världen 6 mars men vi kommer först att spela in den låten som Albert Wiksten har skrivit dikten till mm. Och sen, okay. men du får hänga kvar om du vill ja det kan okay. jag mm. kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Jan och Viktor och vi har Sebastian med oss på telefon. Sebastian har pratat om konst och konstnärskap och hur kulturen ser ut i Sverige. Det behövs alltså en annorlunda kultursyn. Vi behöver kulturarbetare som vågar bemöta eh, den borliga borger, kulturen och den kultur som inriktar på oss och gör oss till, egentligen för, förslag oss kulturellt. Vi ska helst eh, sitta hemma framför tvn och titta och ta emot information. Eh, alltså, kultur och konst är ju mycket information mellan individer och, och individer och, och samhället också naturligtvis. Därför är det ju viktigt att konstnärer vågar ta ställning i, i samhällsdebatten. Vi skulle kunna prata mycket mer med, med Sebastian, Men vi har bara en timmes sändning varje fredag. Men det är säkert fler tillfälle för Sebastian att vara med i programmet. Han är fortfarande med väl Sebastian? Hallå? Ja, ja. Du är med? Ja, jag har lyssnat. Ja okay. Ja, okej. När vi skulle prata lite omkring den där matchen. Um, som jag sa innan berättar om Mikael Wies han har släppt en sång men innan dess är det många nu som försöker påstå att idrott och politik, inte hör ihop vi tycker naturligtvis att idrott politik liksom allting annat hänger samman det har ekonomiska förbindelser, det har alla sorters förbindelser jag menar, om vi står på matchen här i Sverige och om Sveriges regering skulle gå ut och säga nej, tack till Israel. Vi vill inte ha er här, därför att ni, ni är mördare i Gaza och ni begår folkrättsbrott och folkmord där. Då, då skulle det naturligtvis det påverka andra länder också. Men det vill man inte. Imperialismen behöver en spjutspets där nere i Mellanöstern. Och det är ju därför man inte vågar, eh, vågar eh, kritisera Israel och zionismen. För det är ju inte så att vår kritik riktar sig mot alla judar. Och det är inte så att alla judar bor i Israel heller ens en gång. Det är bara ett litet fåtal. Jag tror de flesta judar eller skulle inte vilja bo i Israel därför att de skäms över deras agerande därmare. Utan vad staten Israel präglas av det är den zionistiska ideologin som går ut på alltså, egentligen samma politik som Hitler-Tyskland eller och man säger också att Israel var den enda stat som hade förbindelse med apartheidstaten Israel. Och där finns Folk här i Sverige som försvarar deras agerande- och naturligtvis, var ska de komma ifrån om inte från Folkpartiet Ole Smit som bor i Malmö och han sitter i Europaparlamentet han, han ska vad talar på söndag då kommer de som försvarar barnamord och brännande människor med vitfosfor och lite annat till att en så kallad demonstration för att bryta den ensidighet som man anser att kritiken mot Israel är Det är två folkpartister som ska tala och, och det är ju naturligtvis också ett led Deras, det är en kampanj för att försöka förhindra att folk verkligen kräver att Malmö kommun och, och Sverige stoppar den matchen Svenska Tennisförbundet säger från att mot en apartheid som Israel Mm. Jag har också läst att de går ut och säger att, alla, att hela den här vänstern är rasistisk i och med att den, har, på något sätt är, den är antisemitisk i och med att den stödjer inte Israels politik. Och, en av våra medlemmar hade vi gått in också på, jag tror det var Judiska församlingens hemsida som påstod att alla människor som inte stödde, alltså alla judar då, som inte stödde det här kriget i, det, i Gaza var, där folkmordet var uppenbarligen inga judar heller. Och då blev vi ju självklart en av våra medlemmar som är då, och har på bakom väldigt, väldigt förbannat. han sa ju att det är ingen som ska komma och berätta för mig om jag gör det eller inte. Och jag allra minns ska få församlingen här i Malmö. Jag vet inte, vad, vad tycker du om det här Sebastian? Ja, nej men det där är ju ett sånt där... Äh, det är ju rätt vanligt. Äh, bland, alltså om man säger... Zionismens främsta försvarare har använda sig av det där greppet att de på, på något sätt försöker kunna mäta vad som är judiskt och inte och använda det mot judarna själva för att, för att på något sätt få deras godkännande av eh, ockupationen och av eh, folkmordspolitiken. Men det där är ju inte det är ju ingenting som kommer att hålla i längden det, det, det är hänt tidigare till exempel den här eh, Uh, konstnären uh, Dr. Feyler. Nu tycker jag konstnären, han hade ju en, en uh, installation för, jag kommer inte ihåg när det var, 23, tror år, uh, som på, no på något sätt han ställde någonting i anslutning till, till en självmords, palestinsk uh, självmordsbombare. Och då hade den israeliska ambassadören varit där på, den dåvarande ambassadören varit där på besök och blivit alldeles galen och förstört hela konstverket. Och, då hade han senare påstått att eh, Dror Fejler gör antisemitisk eh, konst. Yeah. Och det är ju ganska märkligt i dubbel bemärkelse eftersom Dror Fejler dels är jude och dels är han från Israel Så det där det, det blir helt absurd i längden. Att, ja, man inte, men, men det finns en sån besatthet. Jag tror kanske bottnar i, i um, att, någon, att, att, att de använder sig av någon slags Känsla överlevnad känsla efterintelsen, alltså efter Hitlers folkmord yeah. på judar som de, som de fortfarande kör med. Och det är ju. Det, det är ju fullt, alltså det är dubbelt så fult att göra det där. för då, då, då utnyttjar man ju inte bara de ja, vad ska man säga? De Palestinier som lever idag och som, som, som faktiskt lider under det här förtrycket. Utan det är också på, på något sätt att man drar i smutsen alla som faktiskt föll offer för mm. nazismen. så det är ju inte, jag menar, de jag, jag förstår inte hur de kan. Eller, ja, det är... Jag, jag tycker de borde skämma Ja, det jag tror inte en, de gör det nej det tror inte jag heller det var en engelsk parlamentariker för Labourpartiet han, han sitter i engelska parlamentet han, han är också jude han sa eh, hans, eh, hans farmor eller mormor vet jag inte som hade blivit döda då eh, Hitlers eh, i Warszawa eh, och han sa min farmor farmar eller? Ja, det har samma uttryck på engelska. Min farmar dog inte i Varsova för att vi skulle dö, kunna döda palestinska farmar. Nej. Det är Mm. Men eh, vi har bara två minuter kvar nu över sändning Sebastian. Vi okay. tackar för din, din medverkan och hoppas att vi får tillfälle att höra fler gånger. Vill du ja, höra? Ja uh, Tack själv. Ja. Det var jätteroligt att medverka. Ja. Tack ska du ha. Ja, och tack. vi ses. Ja, och med det så sa vi tack för att jag är en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi luftror vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, vi luftror vår röda fana som segern ger.